Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga Biblioteca pentru toți, București 1978 Caseta 1, fața A În ziua de 2 iulie 1504, Ștefan Vodă cel Mare se stingea de o moarte blândă la Suceava, în desăvârșită pace măreață ce se boltea asupra întregei țări pe stâlpi puternici a biruințelor sale. Pentru cea din urmă oară, porțile cetății se deschideau înaintea acelui ce lupta se bărbătește cu cea mai grea din luptele sale. Boierii călări, în haine de urșinic și aur, unii bătrâni ca și stăpânul adormit, ceilalți în toată puterea vârstei sau în avântul încrezător al tinerețelor, încunjurau sicriul înfășurat în scumpe stofe. Sulițile ostașilor se ridicau drepte în văzuhul limpede, zâmbitor al zilei de vară. Alaiul străbătea holdele grele de bogăție în drumul spre Mănăstirea Putnei. Din turnul de strajă deasupra porții clopotele prindeau avuii de jale. Soborul întreg al Moldovei, sub mitrele scânteitoare de pietre scumpe, mitropolitul, episcopul de Roman, mitropolit și el al țării de jos, episcopul de rădăuți, egumenii care putuse să se încingă pentru această lungă cale, primeau încântările iertării de păcate pe stăpânul tuturora. Veșnica pomenire se cerea pentru acela care se făcuse vrednic a fi pomenit de neamul său în vecii vecilor. Apoi, întunerecul grobniții, umbrea tot mai mult fața poruncitoare, acum înseninată, și pletele albe rare ale bătrânului. Și pe când lacrimile brăzdau cele mai aspre obrazuri, minunata lespede de marmură săpată pe cetluia micul mormânt, în care încăpuse totuși rămășițele celui mare. Domnise aproape 50 de ani, o jumătate de veac. Venise tânăr în vitejia năvălirii ca să răzbune pe ai săi, ca să-și întemeieze viața și ca să tragă zid de vitejie în jurul țării sale de moștenire. De atunci toate drumurile spre hotarele dușmane fusese bătute de copitele cailor oștirii sale, dar peste sabia lui minunată apăsa o mână sigură, stăpânită de un gând cu minte, i-a fost totdeauna milă de sângele oamenilor vărsat în zadar. A adus cu dânsul rânduiala și buna cârmuire. Oastea aceea ale cărei steaguri îi fluturau deasupra sicriului, el o închegase, el o făurise, ca pe o singură armă menită să învingă totdeauna. Boierilor acelora, cel îl întovărășa înainte de a-și lua hotărătorul rămas bun, el li statornicise chemările și drepturile. Se cerând buruiana roșii a vremurilor de restriște și nelegiuire, el curățise sărâna ce băuse sângele nevinovat, coborând în ea sfinte temelii de biserică. Vlădicilor ce se rugau acum la Dumnezeu pentru sufletul său, el li pusese mitra pe cap după ce știuse că se cuvine s-o poarte. Gândul lui de înțelepciune se stinsese în sfârșit, sau mai curând el se cobora ca o rază de bucurie asupra tuturora, Trecea ca o binecuvântare asupra bogăției lanurilor și fremăta ca o amenințare pentru vrăjmașii viitorului prin frunza pădurilor ce o crotiseră și meniseră luptele învingătoare. Glasul lui nu se mai auzea însă și icoana lui nu mai stătea înaintea nimăruia. Și candela aprinsă deasupra mormântului său s-a stins uneori în zile rele. mâini de hoți au scormonit în mormântul cel sfânt. Dar amintirea sa a luminat totdeauna în marea biserică a conștiinții neamului, uneori mai tare, alteori mai slab, dar niciun vânt năprasnic n-a putut o stinge. Și astăzi ia în înalță puternică, în marea flacără de mândrie și recunoștință ce pornește din toate inimile noastre la pomenirea celor 400 de ani de la moartea puternicului împărat senin al românimii. O scânteie din această flacără e cartea de față. Cartea 1. Țara Moldovei până la Ștefan cel Mare 1. Roman. Țara Românilor, Țara Românească Tot pământul din care neamul românesc făcea prin cea mai iubită muncă să sa să răsară an de an holdele hrănitoare, tot pământul prin buruienile și în alta iarbă a căruia rătăceau turmele supuse până la piatra goală a munților ocrotitori, toată marginea de mal unde coliba pescarului domnește marele drum de ape al Dunării, toată pădurea nesfârșită, lungă de zile întregi, în care se înfunda pasul de pând al vânătorului, a cărui săgeată făcea să se spulbere un prac de frunze și crengi, se chema pentru toți aceia care, de pe la anul 1000 până astăzi, vorbesc cam ca și noi acum, limba românească, pământul românilor, țara românească. Întinsa, felurita, bogata, măreața și fericită țară românească, își avea frunta de stâncă în munte, pe care străinii și oamenii învățați îl numesc Carpatul, dar care pentru noi n-a avut și n-are nevoie de alt nume, pentru că e singurul munte al nostru. Picioarele îi se scăldeau în Dunarea Largă, spre care curge toată viața râurilor noastre, Dunarea Împărătească, ce le duce pe dânsele și ne îndreaptă pe noi spre Marea Neagră, care în seninul tăcut al feței sale albastre din zilele bune, învălmășagul de valuri verzii și sure vâind în zilele de furtună, pare că înfăsișează sufletul de strașnică mânie, ce se împacă însă într-un zâmbet de căință și de iertare al poporului nostru. Un braț atinge râpa neprietenoasă, săpată în scorbur lutoase a nistrului, ce se coboară arcuindu-se spre mare, ceva mai departe decât gurile Dunării, cu care n-a voit să se amestece. Caprutul și casiretul. Totuși, frați bun cu dânsul. Celălalt ajunge până la Tisa Leneșă, dar mică din apele sale încete, măloase, Tisa galbuie, fără de țărmuri. De la înălțimile maramureșului, goale sau înveșmântate în haina verde a pășunilor, până la dunga lată adunării, de la șesurile în care lunecă spre Tisa, someșul, crișuri de unite. Mureșul până la prăpastea umedă a se întinde, verde în primăvară, aurie în lumina roditoare a verii, neagră ca un pustiu, albă ca un câmp de gheață și zăpadă din lumii de sterpe ale mează nopții iarna, țara românească. Alte neamuri pe care le-au adus întâmplările războailor sau ale năvălirilor au împărțit largul ei cuprins, fiindcă fiecare din ele n-a ajuns să stăpânească decât o parte din moșia noastră. Ungurii au numit Ardeal, cetatea Carpaților în povârnișul ei de sus. Tătarii au zis bugeac câmpiilor nete de la Dunărea de jos. Bulgarii, de bună seamă, au numit Vlașca acea parte din marginea Dunării unde au izbutit să locuiască. Românii n-au știut însă în țara lor decât de văile râurilor, în jurul cărora ei mărginau o țară mai mică, o țară a Oltului lângă lungul râu Harnic, o țară a Crișului, a Mureșului, un ținut al someșului, al târnavelor, acolo unde străinii găsise un ardeal. Țara Bârsei, lângă culmile Carpaților, unde se strecurau muruleți de munte. Țara Hasegului, după numele ce a trebuit să aibă altădată străiul de astăzi. Apoi, dincoace de culmile muntelui și o țara a Jiului, o țara Moldovei. Și așa se va mai fi zis și altora, fie căreia, după puterea neadormită, a râului său. În toată țara românească, și lângă o apă, și lângă alta, erau sate statornice și stâne schimbătoare. Satul se ascundea în văile păzite, care nu se văd, în hățișul bălților care taie drumul străinilor. Ici și colo, în muntele înalt, până la care nu poate răzbate decât cine îl cunoaște bine. În șes, aproape de râuri, satele se făceau una cu pământul, cobărându-se în peșterile bordelor sau se răzimau de frunzișul apărător al pădurii fără drumuri. Ele aveau o bisericuță de lemn și un popă care știa ce este o carte și învățase să citească și uneori chiar să scrie și un scaun de judecată, pentru pământ și moștenire mai ales. Căci în alte împrejurări, pedapsa hostului știa să o dea pe gubașul, pedapsa ucigașului o săvârșeau rudele mortului. Județul acesta îl ținea bătrânul Jude, Zis și vătăman în unele părți, aproape de ruși, și cinstit uneori pretutindeni cu titlul de cneaz, domn. Hotărârea lui și a juraților ce îl înconjurau era totdeauna părintească, pentru că părțile ce veneau înaintea scaunului său de de sau de prispă erau tot rude, mai tinere, statul întreg având totdeauna același strămoș de la care rămăsese pământul, împărțit numai întrucât se găsea de nevoie, și înfășișat în toate drepturile sale de acest jude sau vătăman pe care îl învățase viața. Când venea primeștia și ea se putea înlăturat mai bărbătește decât prin fugă, sătenii de la munte grămădeau bolovani care trebuiau să cadă în strașnică grindin asupra năvălitorilor. Cei din codrii tăiau bătrâni stejari, înținându-i numai în coajă, iar cei mai puțin apărați din oamenii țării, din țăran, Luau în mâini coasele care se cerau picioarele cailor, măciucele care turteau țea și cu atât mai lesnea vânătorilor de pământ străin și arcurile care făceau să zboare stolul ucigătoare de săgeți înveninate. În asemenea încercări, juzii mergeau în frunte la judecata lui Dumnezeu. Peste multe sate ale cnejilor se întindea schiptul de pace, sabia o și călăuză a voievodului, domn într-un înțeles mai mare. Erau voievozi de văi ca în apusul Ardealului, în șesul Tisei. Erau voievozi de munte ca la Bereg și în Maramureș. Erau voievozi de plaiuri ca Litovoi și Bărbat, Oltenii, ca slav pomeniți cu toții în al XIII-lea veac, când românii începeau a se strânge și a-și da samă de puterea pe care o câștigă astfel. Voievodul ridica dișma de la cei apărați de dânsul. Își avea cetatea în locuri bine asigurate, el își ținea diacul de slavonește, care scria cărți pecetluite și împodobite în limba învățată a timpului. El avea legături cu străinătatea care îi știa de nume. Din acești voievozi trebuiau să se desfacă după dovezi îndestulătoare de destoinicie cu minte și vitează, domnii de mai târziu ai pământului nostru. Străinii care ajunsese să ne stăpânească numai pentru că eram risipiți, Trebuise să recunoască pe alocuri voievodatul nostru, care putea alcătui singura legătură adevărată între dânsii și țupușii de limbă românească. Ungurii păstraseră un voievod în ardeal, dând sub ascultarea lui tot ținutul. Când se întinsă rădincoace de munți, ei recunoscură pe cnejii cu putere de voievod, ca un iguan, un fărcaș, tot în veacul al 13 lea pe voievozii de plin, ca Litovoi și Seneslav, Marele rege Ungur Ludovic, de neamul său un francez din departatul regat de cucerire al Neapolei, acest nou întemeietor al Ungariei de căzute îngădui românilor din dimiază noapte, care păzeau un hotar râvnit și de Litvan și de Polon, să-și păstreze cneji și voivozii, de care, din străvechi timpuri, erau deprinși să asculte. Când, pe la jumătatea acestui veac al XIV-lea, în care el stăpânea peste Unguri o ieșire războinică a capitanului de margine ce era la răsăritul regatului Comitele Secuilor, căruia i se supusese de Ludovic și și din Bistrița și cei din Brașov și Maramureșul întreg, răspinse pe tătar sau mai curând îi împiedica de a mai veni în munte ca să-și abirul și să pedepsească pe cei ce nu voiau sau nu puteau să-l dea asupra românilor, de curând cuceriți între Carpați și siret, se numi un voievod, deloc din Maramureș unde ai să-i fusese cnezi, Sas, fiul lui Dragoș. Pe atunci prefaceri mari se săvârșise în toată România ce nu era încă supusă de unguri. Încă de la începutul veacului, un urmaș al lui Sneslav prin fiul său poate, Tihomir, Basarabă, nume de botez obișnuit pe acele vremi și pe plaiuri și în părțile vecine ale Ardealului și în Moldova chiar, unise în mâna sa puternică amândouă malurile Oltului și cutezase, aș zice, singur stăpânitor neatârnat, singur domn al tuturor românilor, mare voievod al țării românești întregi. El bătuse pe unguri în 1330, dovedise astfel că are drept la acest titlu de mândrie și urmașul său, Alexandru, se vedea a fi un vretnic apărător pentru o tânără țară primejduită. Încă de mult... De când ungurii trecuse întâi de această parte a Carpaților, pe la 1200, botezând cu mani, întemeind cetăți și aducând coloniști de neamul lor, dar mai ales sași, încă de când ei chemase în țara de peste munți, transalpina, pe cavalerii teoton, călugării înarmați, care nu mai puteau folosi luptându-se pentru Hristos în locurile sfinte cu totul pierdute, apoi pe cavalerii francezei Sfântului Ioan de la Spitalul din Ierusalim, Ioaniți, hospitalieri, care pierduse și ei aceeași menire, se întemease orașe în marginea muntelui, dintre care cele mai vechi sunt Câmpul Lungul Muntean, în Valea Răului Doamnei, și Baia, în Valea Moldovei. Ele aveau case și biserici de piatră, șanțuri de apărare, drepturi și scutiri din partea regelui și o cărmuire deosebită prin șoltuzi, voiți sau județi, pe lângă care judecau pârgarii sau jurații. Un obicei pe care s-a și-l adusese cu dânsii în ardeal din Germania Renană, de unde porniseră și care se îmbrăcase întrucâtva la noi în veșmânt românesc. Germanii se coborau de un timp tot mai mulți în Galiția, care ajunsese în sfârșit pașnică și asigurată sub puterea regelui cuceritor al Poloniei. Armeni din Asia Mică, goniți de întinderea păgânilor saracini din Siria și Egipt, Asupra țărilor trecuseră Marea Neagră în peninsula stăpânită mai mult de genovezi a Crimeii. Acești harnici negustori apucaseră apoi marele drum tătăresc al mărfurilor ca să ajungă tot în Galiția aceea, ce era nodul prin care negoțul apusului se lega de piețile răsăritului. Lembergul germanu-armenesc, Cracovia curat germană, luară astfel un mare avânt și germanii, ca și armenii galițieni, dar aceștia mai mult, mai departe și mai trainic, întemeiară colonii în târgurile ce se înghebase pentru nevoile satelor între Siret și Prut. Siretul și Suceava ajunseră locuri însemnate pentru negoțul și meșteșubul lor, apoi unda de bogăție atinse în creșterea ei răpe de Botoșani, satul urmașilor lui Botăș, Iași, satul urmașilor lui Iaș, Vasluiul, bărladul, Tecuciul. Se ajungeau astfel cele două mari porturi de la miază zi, până la care nu apucase să înainteze domnul țării românești, stăpân al țărmului Dunărean. Chilia, într-un ostrov de la gura Marelui Râu și cetatea albă de la limanul Nistrului, amândouă încă în mâna genovezilor. Doi Roman Moldova până la Alexandru cel Bun se întâmpla atunci, desăvârșind astfel lanțul de împrejurări care făcu din țara Moldovei un stat, că voievodul Bogdan din Maramureș, fiul lui Micu, nu putea trăi în pace cu dregătorii Craiului. El se răsculă îndemnat de sigur și de litvani, care pândeau acest puternic turn de hotar. Apoi fu iertat și peste puțin se supără din nou, ca un om inimos și neînduplecat ce era. Într-o bună zi, cu adevărat o zi bună și pentru el și pentru noi, pe la 1360, Bogdan porni din moșia sa spre răsărit, cu familia și câțiva căpitan și ostași credincioși ai săi, o ceată de vreo sută de oameni, sub steagul menit să aducă noroc, care purta bourul cu steaua în frunte între roata soarelui și secerea lunii nouă. O vale îl duse în altă vale și el se găsi plin de o mirare bucuroasă, ca toți cei ce au trecut pe acolo, în țara de vechi păduri frumoase, de culmi rotunzite, de văzuh limpede, care se desface după trecerea pasurilor în Bucovina de astăzi. De aici pornea zburdalnică spre locurile cu tot mai mult soare, o apă ca lacrima, Moldova. Fâinicul ascultat de îndemnul apelor, care vorbeau de lupte, de pradă, de o cărmuire strălugitoare asupra largilor plaiuri. Românii supuși ungurilor și judecați de voievodul Sas se tulburaseră la venirea străinului, dar nu ca să-și apere pe stăpânitorul de până atunci care fu învins, chemă în zadar ajutorul acelui cel trimisese aici și muri. Fără folos veni din Maramureș fiul Sobalița, Balc, pe care Ludovic Craiul îl împodobise cu voievodatul maramureșan. Bogdan nu făcuse numai un popas în fuga sa, jucându-se puțin și de războiul. El descălecase, ceea ce însemna în limba veche că se așezase trainic pentru viața sa și a neamului său. În locul casei din Cuhea, el căpătă o locuință, o curte de piatră de la sa și din baia, care văzură cetatea lor prefăcută în scaunul celui din tâi domn al țării Moldovei. Titlul nu spunea mult. Bogdan trebuise să-l aleagă atunci când cel mare și frumos al țării românești, fusese luat de voievodul Dunărean. Țara Moldovei era numai un început, un sâmbure. Pretutinde în zare se vedeau pământuri fără stăpân, pe care le putea alipi lesne la cucerirea sa din tâi războinicul biruitor al lungurilor ce se răzima pe zidul cel tare al carpaților. În jos, peste multe sate frumoase, era colțul unguresc din văile Bistriței, trotușului și putnei, unde străinii, veniți pe la 1200, odată cu episcopul catolic al Cumanilor din cetatea Milcovului, făcuse în apropierea ochnelor de sare târguri: Bacăul, Trotușul, Agiudul, Putna, iar mai departe, acum în țara lui Alexandru Vodă-Munteanul, Buzăul. Peste Siret, așezările noi ale nemților și armenilor, vechile târguri, multele sate, cetățile de la Nistru, Hotinul, Soroca, Tighina, și pescăriile de la Dunăre așteptau să fie dișmuite, apărate și stăpânite. Latzco, feciorul întemeietorului, însurat cu o româncă de lege răsăriteană ca și dânsul, duse stâlpii cu bourul, care mai târziu ajunseră să fie hotarul obișnuit al oricărei moșii, până la siret. El fu recunoscut de marele rege vecin al Poloniei, și făcându se a urma sfaturile cuiva care putea să-i aducă mult rău și mult bine, el chemă în reședința sa un episcop catolic, pe o vreme când ortodoxia de care se țineau cei mai mulți dintre supușii săi n-avea decât bisericuța din Rădăuți, unde se îngropară rămășițele lui Bogdan. Un polon ajungea astfel după chiar cererea voievodului episcop al Siretului, de unde s cotea de sigur, că va putea căr cărmui Moldova întreagă. Călugării minoriți, din schima Sfântului Francisc, călugări cerșitori, cu picioarele goale, cu capul descoperit și în cinci cu funie, se așezară în mănăsirea Maicii Domnului, de unde trebuia să pornească spre biruință legea catolică. Dacă biruința așteptată s-a fi săvârșit, mințile moldovenilor ar fi fost mai răpede și mai deplin luminate. Între apusul de unde a pornit așezarea noastră în aceste părți, ale barbarilor, și noi, ramură răzleață, s-ar fi statornicit nouă și trainice legături. Așa ager cum este poporul nostru, am sta astăzi în rândurile din tâi ale popoarelor de cultură. Însă Vlădica Frânc, letinul din Siret, n-a fost niciodată un român, nici măcar un moldovean de lege străină, ci, de la 1371 până la... 1434, cât a ținut această episcopie de încercare și momire, găsești numai poloni, veniți de-a dreptul din țara regelui poloniei. Ei nu durează nimic, nu se îngrijesc de câștigarea de suflete, de întemeierea de școli, de o rânduire adevărată a bisericilor. Așa se vedea că rostul lor e altul, un rost primejdios pentru viitorul Moldovei. Leși supuși arhiepiscopului din Haliciu, în țara Craiului, ei pare că erau puși în capitala Moldovei ca să însemne și în ceea ce privește legea ascultarea țării de Polonia, cucerirea ei viitoare de puternicul regat vecin. Coborârea din munța lui Bogdan găsise însă în Moldova oameni puternici, stăpânitori de pământ din vechi timpuri, unii având în mâna lor câte un târg. Cu și se uniră și credincioșii descălecătorului, capitanii lui oameni vitezi și pricepuți venirea apoi din voievodatul vecin, din țările ce încunjurau Moldova și se împărtășiră și ei din răsplătirile, din darurile de moșii ale Domnului. Acești fruntași ai statului celui nou se chemau boieri, ca și fruntașii bulgarilor și ca și fruntașii rutenilor cu care se megieșea Moldova de noapte. Sângele lor nu era același, dar luptând sub același steag, Cuprinși în aceleași hotare, ascultând de aceleași porunci, ei se simțiră îndată români cu toții. În privința legii, nu era nicio deosebire între dânși. Credința tuturora fusese și rămăsese cea răsăriteană. Și acum să vadă ei, care n-aveau încă peste popii lor niciun episcop măcar, pe vlădica străin, încuibându-se lângă scaunul domnesc, Lațco întrebase la Roma dacă trebuie să se despartă de doamnă, care nu vroia să părăsească ortodoxia. Nu se știe în ce chip a murit cel de-al doilea domn moldovenesc. Lăsau un frate care purta numele Teodor, adecă pe slavonește de Bogdan, al tatălui său, și o fată, Anastasia, punct. Fratele căpătă un colț de țară pe care îl cârmui până târziu cu titlul de voievod. Boierii dușmane ai legii catolice, luară asupra lor sămărite pe Anastasia, dându-i ca zestre Moldova, întemeiată de bunicul ei și în care răsărise această nouă mlădiță domnească. Ei chemară un lidvan din neamul Coriatovicilor, care se lupta tocmai atunci cu craiul polon pentru Galiția, țară rusească și pravoslavnică. Îl chema Iurg și rudele ale lui se amestecase în anii din urmă și în afacerile maramureșene, aducând ruși de ei lor acolo. Căsătoria i a fost stearpă și tot așa de stearpă domnia. Se povestea mai târziu că bietul om, care căutase prin locurile noastre alt noroc, a fost otrăvit și îngropat undeva la o mănăstire din țara de jos. Moștenirea pare să i-o fi luat, tot numai pentru o clipă întunecoasă pentru noi, un Ștefan, care ar fi lăsat doi fii mai mari, Ștefan cel de-al doilea și Petru, car se luptară pentru domnie și aduseră iarăși un străin în țara ce abia scăpase de dânsul. Mama lor, Margita sau Mușata, se înrudea cu regele Poloniei, care avea acum iarăși în puterea sa țara de hotar a Galiției. Ștefan, povesteau mai târziu polonii, fugonit și ceru ajutorul vecinilor de la răsărit. Dacă ungurii fusese bătuți pe plaiurile moldovenești, Leșilor nu li se întâmplase până atunci să încerce vitejia îndărătnică și șireată a țăranilor, a boierilor voievodului celui nou. Ostași din trei ținuturi sau palatinate trecură în Moldova și crezură că au învins, căci înaintea lor stăteau numai câmpul gol și bordeele pustii. Dar pădurea era vie. Șoapte care nu erau ale frunzelor o înfiorau, focuri care nu erau ale păstorului pâlpâiau în poienile cele mai bine ascunse, și fierăstrăul unor pădurari care purtau arcul, toporul și ghioaga trecuse prin trunchiul bătrânilor copaci, ce se țineau abia într-un petec de scoarță. Când biruitorii beți de vin și de mândrie străbătură în neorânduială îngustele cărări ale pădurii răcoroase, în noaptea de vară, ca un vânt de mânie nebună scutură culmile frunzoase și trunchiurile căzură trăsnind asupra șirurilor străine, strivind care oameni și arme. Mari magnații ai Poloniei, priși între dărâmături, căzură robi ai țăranului moldovean și vestitul lui Zbigniew Oleznitski, străbun de arhiepiscop răscumpărat de la as prin nu se mai duse la niciun război și însemnat de noștri la picior și chiopătă până la moarte. Petru rămase domn, dar tot el fu acela care închină mai târziu țara străinilor. Mama sa era o catolică care mai clădi o mănăstire la Siret. Tânăra regina Poloniei, fata regelui Ludovic, care domnise un timp și asupra Ungariei și asupra Poloniei, timp de înfrânare și frică pentru moldoveni, trebuise să primească drept soț al plăpândelor sale tinerețe pe asprul prinț Litvan Iaghello, care fusese păgân mai până în ziua când îngenunchea în biserică lângă Hedviga. Nădejde nu mai putea să fie în războaiele dintre ruși. Lidvan și Polon, care ținuse până acum pe toți departe de hotarele Moldovei și dăduse răgați de 20 de ani ca să se întemeieze. Sunt primejdii care pleacă orice frunte de om cu minte. Petru Vodă luă cu sine pe fratele său Roman, cu care se ajuta în stăpânire, și merse la Lemberg, unde făgădui lui Iaghello, potezat ca Vladislav, credință și ajutor în războaie. Ceva mai în urmă, el împrumută și cu bani, frumoși galben genovezi aduși de negustori din Crimeea peruda sa din Polonia care îi puse zălog haliciul de care a târna bisericește Moldova Catolică. Mai aproape însă, spre Nistru și dincolo de Siret, către prut și apa angustă a Ceremușului, era un întins ținut, bogat în cetăți și târguri, plin în munții săi de ciobani români, care se chema al Sepenicului, în care se aflau cernăuții, pe atunci un sat sub cetatea Țeținei și poate Hotinul. Banii nu se plătiră și granița românească se urcă pentru 3000 de galbeni până în părțile Pocuției.